قوانین دي په دموکراسي کې به هم حاکمان د خلکو له خوا تاکل او هم په قوانین دي خلکو له خوا جوړي هم په قوانین د خلکو له خوا جوړيږي خو په اسلام کې به دا څه نه ده په اسلام کې به قانون دی چاله وای دی الله له خلانه او دا حاکمان چې رازي هغه به د الله رليګلیشي قوانین عمل کوي هغه به د الله رليګلیشي قوانین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 اغا خلق هم خبال صفات لرئی. کمسالای چه تاکل ای کی گی یعنی دی امیر پا حیس بانی دی مشر پا حیس. اولا خبر اپی که دادا چه اغا باید مسلمان وی. اغا باید مسلمان وی. کافر دی مسلمانانو و مشر که دل ای نشی. کافر وی. که اندو کافر وی. اغا باید مشر نشی که وی.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 دې د مسلمانانو او شرکيه د نشي اول شر د د مسلمانانو مشر باید څنګه یې مسلمان هرڅوک کاندید دی د لنشي په دیموکراسي کې به څنګه چللا هرڅوک کاندید دی دلش کومونیسم کاندید دی دلشي ساهیم کاندید دی دلشي هندوم درې دی دلشي هرڅوک دی د ت بیا دا مهمه نه ده چې مسلمانې بلکې هلته خو وس عملی دا مهمه ده چې مسلمان دي نه ني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 از این نباله ایسلام کی مکلف ندا. اگرد اخبال زن پر حقی مکلف ندا. نور پر حقیق خلابیخی مکلف ندا. او مشر خو امیر خو در نور خلق پر بارکی هم مکلفی. سلوارم شرط داده چه دی با ویخیار یعقل بایی لیوانه با نی. احمق با نی. ساده با نی دوم را شما مسالحه او مفاسد نپیجنی. پینزام شرط پکی داده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 که کهتیارې رالی که توپونه رالی که ټانګونه رالی که په لکوونه فوزان رالی که په لکوونه فوزان بیا ولاتونونه نیستسی که بمبارونه کوي که ډون کوي که چاپی غورځ کارشي ک دا چره د واک په کې نه ل که دا غلاام بل چاار را وستاه د بل چا په خدمت کده دا بیا بل د غلا ده بیا ا ارا د بل چا سره ده شپغام په ک ده, ده چې عادل به په دی معنابانې چې د سری کې بهفیس کا فوجور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 او یو څه شی وایې بلی په هیڅ څه وسنه رسېږي په دې چې ما یو حق ورکر شوې ده نو تاسو وایې څه یو معقوله خبره ده ها حاکم یو د مشر پټاکلو کې به و هیڅ هر خلق خط تشخیص کوي اګه وخيار خلق تقوى دار خلق بخسره مختلفة كبه تقوى و بدكار خلق تقوى دار خلق بخسره مختلفة عالمان و پوهان بخسره مختلفة كجاهلان و نادانان و حمقان عالمان و پوهان نو في اسلام في امام و مشغر في امير و تعقل و في اول خصوصية ما يوجد؟ كيف؟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 نوې د ټولنډه کړه د ډیرو خلکو نه پختنه کړي نو دامي وړ انتخاباته شو خدای استدلال زکه بي زايده چې یو خدای عام انتخاباته نه وکړنن نن خو هرت څوک ویخيار بیاقل دک کافر دک مرتد دک منافق دک مصالح کار د دې کې برخه اخلي په هغه وخت کې خدای مديني خلک خدای رسول الله صلی الله علیه صل وسلم شاګردان وو هغه خوب باندې لیدل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 خاتي اکثریت دغه صالحان خلک او غوی ټوله دا ورتياد ده دا د صلاحیت درلو دا چې د ښو ادب پژنګلیو یا بل هغه کم خلک شو ورته کاندید کېدل هغه بیا د سینوشت وستم ورته کاندیدیو او اشرف غنی احمد زئی چې د ایسایانو په غو کې لوي شو دا ښځه کافر ایساییده دا دیم کې کاندیدوی او مرتدا نه سکولر او دول دول خلک ارتس د ورته کې کاندینه اخو مبشرین بالجنه ولاړو او چې هغه څرای ورکول د چنه پختنه کېدل غد رسول الله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 ل ټولو مسلمانان نپخته نه ده کړی یوااض د مدیین خلکو نپښتنه ک کړی یا د اسلامی د اواتله ټولو وسیدون کو نه ده کړي یوااض په مدینه منه ووره کتونونه خلککو په داس کې د مدیین منور نه دبانند ډ ډیر قوونه مسلمان شو و ډیرر نور وله تونونه وو هلته د نوندگان ور نه لګل نه د انتخاباتو صندوقونه وور لګل او ننی ورتهویل چکه تااسې دا خو یوااض په مدینه کې نکان خلک را وختتنوج یاستی او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 في مغم لا ترحى سيدي كافران وي كاغمرتدان وي كزندقان وي خلق وي ما زيش ده ترايا وركي اغده ده دوستان ده في دموقراسي كي ده غو وزيط ده أو في اسلام كي اغو وزيط ده دوية مخصوصيات بيها في اسلام كي دادا كي في اسلام كي حاكم ده اهل الحل والعقد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 نه د اول کار چې خلک نه کو د ې خپل ځان په باره کې د خپل صحت په باره کې ډاکتر ته نه ورې سر ته ورځې یا نجار ته ور دغ مشهور اخلی دلی منطوب ده نه ده سا ده نه ده بیالی ده که نه ده چ نجار ته ورځې موچ ته ورې سرته را ته ورې ننبا ته ورځې چا ته ورځې ولې.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 او دوار یو ډول خلقی هستی، یو دول صلاحیت لاره، دا ماقول خبره ده؟ <تصفيق> ماقول خبره ده؟ نه ده ماقوله، نو باید امام و ده مشر ده پاره رای خستل ده ده چه نوشی؟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 هات چې هغه دموکراسي کې تا د کارتابه څوک نه پریدي مونږ تواجه شو کېنه نو په نو په اسلام کې په د حاکمو د حکومت خصو... د حکومت کوونکو خصوصیتونه یو دولتي دی په دموکراسي کې بیا بل دولتي اوس راځو د خبره چې آیا د انتخاباتو لاله نه اسلامی حکومت جوړېدل شي یا اسلامي شریعت نافذېدل شي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 ترشلو زرو زیات بندیان کله زندانونه کیا چولی رئیس جمهوریم بندیک کابینه مورډنګ کړه وزیرانیم بندیان کړه چې چا الله اکبر ویلې وغهیم بندیک دفترونه موربس وزول هر څور ختم کړه او ګنایم نشته ده ګنایداده چوال زانته مسلمان وای اولی زمسمانان سره واخوږی هم دردلری او دا ویری و چې کیدای شي دوی بیا یو وخت کې اسلامی نظام راولی سره د دوی شپې بار بار ورته اطمینان ورکړو اسلامی نظام نه راوړو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 کدیغه نفر ډیر شو او حکومت یورکه نوی په تاباند لازم ده چې دغه حکومت به مني زه که چې تاسو روانه دا فیصله کړې ده چې د اکثریت دی احترام وکوم چې وکوم د اکثریت دی راي احترام وکوم که هغه وګټله نوی په دې غوډی اکثریت دی احترام کوي که کفر نافذه و هم ته به احترام کوي که زنديقت نافذه و هم ته احترام کوي کې <كي> لیبرالیزم نافذه او هم ته به احترام کوي کې کومونیزم نافذه او هم ته به احترام کوي ځکه چې تاسو شروع نوي لیدی غته دی ویلي چې کوم راي او غټل ته به ما احترام کوي اختلاف بنر سره کوي او کټ راي او غټل ته به احترام کوم نو لشورونه د عهد کول چې سبب بیا کبل چې فرضاً کفر یا کفری ډلو ټپلو دو د انتخاباته ورزه به احترام کوم د لشورونه وغلط خبره ده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 بیاخ د دوی دغ چاندې فرق نه شو او که دوی وایژ نه منږه دا کارونه نه کوو بس یواازې خلکو تو جو خلکو مونږ سامان ی مونږ ته را را او نور کاره په کويې نو یا معقولول اندازه باې خبره کوو چا ترشوت پهې نهور کوو د چا سره برګنګ کې نه کو او د چا غ په ک ن اخلو را په پیسیسو اخلو نه بیا خو کام بیا شي که کارونه نه بیا را نه شي ګټهلیئ او که د راې ګټو کوشش کوي نه بیا به درغ هم و دو کې به کی. قسم قسم نه رووا ته به هم لکه دا نورې چې کوي تصولی دل په د انتابات کې افغانستان کې چا زانانو تیمانانه هغوی هم غلطی غلطې کو اوغویې درغلی کولی اوغې درغ اوهغ هم بې ر شتونونه ورکل اوغوی هم بې بی بای پیسې مصررفهول اوغوی هم بې کسونهو چاپ هغو همې دنیا په کسونو باندې للاړ اغویا به غرب سره تعهدات کول <سؤال> شه او مونږ د تاسو سره یو په چی غوښونو پیداوی ل چې کومه حکومت جوړ کوم تاسو سره تړونه ممزاکوم مونږ د تاسو خفق قوم نه د تاسو په ژوند خبرم منو ځکه چې په بله طریقه باندې دوی حکومت ته سيادة نشي بله طریقه باندې دوی د رایه نه ور کوي بل خبر به کده چې کوم جهتون یا کم تنظیمون چې ور په دیموکراټیکه سلسله کې ورګټ شول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 بیا نوی خلګ ورته را بولي وزانت دیموکرات دیموکرات وای وای شپاونسان کې دیموکراسي دیموکراسي و او موږ دیموکراتان نور به تاسو در معلومات شي دا سره خلګ دې یو عقیده شه دې فکر چې دیموکراسي اصل شه دې دیموکراسي ازادي شه دیموکراسي تاریخ شه دیموکراسي تاریخ شه شه کم ځای را شوه او کم ځای په کومه لاره باندې راغله الته ولې ګټه شو دلته په موږ باندې ولې وته پله په دې شنه ان شاء الله اوس پلیګې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 رعزي دي بو هاوي ناكار واخلو دي داوت ناكار واخلو دي خلق بوكو با دين باني بوكو با مهرباني بوكو الله تعالى اخبال رسول صلى الله وسلم تفرمي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضو من حولك دي الله برحمة تدويتان رمشوية كي تت سخت وي جبه دي سخت وي زوله دي سخت وي او جبه ديورت سخت وي نده خلق بالتانا